позливав у склянку із пляшок залишки пива і спрагло випив. Навшпиньки підійшов до дреблачолого, постояв над ним, поліз рукою йому за пазуху. Між стиснутими пальцями у нього шелеснув червінець. Зневажливо розтягнув у посмішці тонкі губи. Потім розбудив сплячого на підлозі. Коли той сів, Затулив йому широкою долиною рот і застережливо підняв палець. Тсс. просичав, кинув на двері. Гайда. Вчора в неділю я затримав злочинців, що крали пряжу зі складу трикотажної фабрики. Був задоволений наслідками своєї роботи. І чого гріха таїти? Навіть подумки сам себе хвалив. До кабінету заглянув Скорич. Арсене. «Ти чого?» – здивовано запитав. «А що?» Я відірвався від паперів. «Адже нарада у восьмій», – нагадав Дмитро Єхимович. «Ходімо в кабінет Ольхового». Я глянув на годинник. Ще сім хвилин до початку наради. Якось непомітно, після взяття грабіжника Кисюри і викриття тренера Радутного, майор скороч прийшов зі мною на «ти». Розумів, що так виявляв своє довір'я і доброзичливість. Між нами встановилися дружні стосунки, я цінував їх, не зловживав прихильністю, як найкраще виконував роботу. Розсейлювався мені з ним легко, скорич не сковував моєї ініціативи, не підганяв, але й я не переступав в межі дозволеного. Замкнув сейф, кімнату, і через три сходинки вибіг на третій поверх. Двері до кабінету начальника відділення відчинені. Підполковник Ольховий, худий, з неслухняною чорною шевелюрою, з нервовим обличчям, сидів за столом і щось писав. Працівники розсілися по підстінами, стояв приглушений шум. Останнім увійшов молодий лейтенант Пазов Яків, невисокий, бистрий в рухах, недавній випускник спеціальної середньої школи МВС пошукав очима вільного місця і опустився на стілець біля дверей. «Чого Якове, так далеко?» на смішку запитав його Ольховий. «Сідай перед моїми світлі очі». «Та й, здається, ти не провинився, щоб ховатися, а?» Всі заусміхалися. «Та ніби!» невпевнено відповів пазов і сів у крісло за приставним столиком. «У кабінеті стало тихо». Офіцери знали, що зараз підполковник розпочне нараду. «Увага, товариші!» – голосно звернувся Ольховий. «Бігцем, як завжди, що понеділка, підведемо підсумки нашої роботи за минулий тиждень. Спочатку хочу поздоровити капітана Загайгору із завершенням розшуку злодію з трикотажної фабрики. Молодчина, Арсена Федоровича, так тримати. Ну-ну, не треба соромитись». Підполковник увімкнув настільний вентилятор, спрямував його на присутніх. До мене долинула хвиля прохолодного повітря. Ольховий стисло аналізував роботу кожного відділення за тиждень. І я укотре переконувався, що він глибоко розбирався у різнобічній діяльності всіх підрозділів. Особливо його дратували повільне виконання дорученої справи чи наказу, бо за усім тим стоять люди, яким потрібна наша допомога. До кабінету війшов черговий з аркушем паперу і мовчки поклав його перед підполковником. Виходячи, зиркнув на скорича, той торкнув моє коліно своїм. «Їбо щось трапилось», – пошипки сказав. «І по нашій лінії». Ольховий подивився на мене, примружився. «Товариші!» – звернувся підполковник до присутніх. На міжміському автовокзалі сталося вбивство. Капітану Загайгорі Негайно на місце події. Візьміть газик сержанта Бунчука. Оперативна група скоро приїде. Я зиркнув на годинник 8.30. Збіг сходами на подвір'я, сів газик. За хвилину вже мчали вулицями міста. Як можна вбити людину на автовокзалі, заговорив водій Бунчук. Він уже знав про подію. Ще й в день, адже там завжди повно людей. «І за що вбили? Хто? Кого?» Знизав плечима, косуючи на мене каримоком, спритно обганяючи машини. Він поставив запитання, які завжди виникали в мене, коли їхав до місця події. Дати на них вичерпну відповідь означало б ловити злочинців, не покидаючи кабінету. Подумав, а часом те вбивство не пов'язане з недавньою крадіжкою пряжі, на трикотажній фабриці. Тільки думка майнула, і я її відкинув. Був впевнений, що справу завершив. Товаришу капітан, а коли це не викриті злодії з фабрики замітають сліди? Не вгалав Микола. Га? Злодії? Я посміхнувся. Він наче підслухав мої міркування. Молодець. Почав глибше цікавитись моєї роботи. «Давай Миколо, на червоне світло», – дозволив йому, бо чим швидше з'явився на місці події, тим більше залишиться там слідів. «Чому ти не поступаєш в училище?» «Приглядаюсь», – різко кинув газик ліворуч, обходячи самоскит. «Взагалі робота у вас цікава, тільки багато списуєте паперу. Хм, за ним людські долі. Позбавити людину волі – не жарти. Відповідальність велика. От-от, відповідальність, закивав Бончук. Ми проїхали проспектом Леніна і повернули на Жовтневий.